І що тобі до мого погано, якщо тобі добре? Дорога тікала з-під коліс, немов правда. Кілька камінчиків вдарилися в лобове скло. Правда завжди б'є, а іноді її розбиває. То брехня, не бризки шампанського, після якого на ранок прокидаєшся зі страшенним головним болем і стукотом чи то в скронях, чи то у двері. Відчиняєш, а правда жебрачкою на порозі». Кидаєш у неї мідяком і з гуркотом зачиняєш двері. Але від того не легше, бо знаєш, що вона й рано чи пізно наздожене тебе і вхопить за руку. Узяти тобі кави на заправці. Ні, дякую, просто відвезе мене додому. Швидше без цієї машини геть і з головою заховатися під ковдру, як у дитинстві, і не думати про тебе. Тільки про той ліс, що захоплює все навкруги. Ти ж потім шкодуватимеш. Так, шкодуватимо. Але це буде потім. Тому вези мене додому. Та й тобі вже час. Чим раніше повернуся, тим менше доведеться брехати. Ми ж домовлялися. Зрештою, у нас угода. Ми насолоджуємося спільними митями щастя і не руйнуємо світ один одного. Тобто, якщо я знайду чоловіка і вийду за нього заміж, тебе це влаштує, так? І якщо ти мене не покинеш, то так». Тобто ти готовий покласти мене під іншого коханця, аби лише не діставала тебе зі своїми сльозами і істериками, так? Не перекручуй. Якщо є хтось достойний, виходь за нього». «Це як?» «Куплю тобі весільну сукню. Найкращу. Будеш найкрасивішою нареченою». «Я не хочу найкрасивішою. Я хочу твоєю». «Не треба. Будь ласка. У нас угода. Нам добре так. Ми тішимося спільними миттєвостями». І, що головне, ніхто нікому не заважає жити. Угода, а я думала, любов. Сергій Цих яблук холодних нічні ліхтарі Дерева немов би застиглі прочани Шепшина з осколків гіркої зорі Я ніби самотній мовчанин У цій вечоровій країні мовчань Не знаю, про що вже мовчати Я висяні звідки Прибудь і настань, і стаїн ста сотень печатий. Тут навіть пісні проминально мовчать, А звіри свічок під хрестами Надходить пора опівнічних зачать Шипшиново понад світами. Сергій чекає Терезу під будинком. Повинна була вийти ще півгодини тому. Нема. Вона попереджала, що, можливе, різне, і щоб він не чекав, але хто б її слухав у цьому випадку. Дочекається, нагодує, відведе додому. Вечір тільки починається. Сергія справді дивувало, на що кликати обіймайлика не вночі. Найсамотніше саме вночі, а ранок, день, вечір можна якось перебути. Працювати, блукати вулицями, телефонувати знайомим і теревеніти ні про що. От ніч це інше тут ти сам на сам і нікого поруч. Звісно, більшість терезаних викликів припадали на пізній вечір ніч. Сергій не все розумів у її професії, але його теж можуть не розуміти. І зрештою, наше нерозуміння чиїхось учинків абсолютно нічого не означає. Немає єдиного правильного життя, немає єдиного нормального світу. Усі ми нормальні і ненормальні одночасно. І це нормально і правильно. Тереза врешті вийшла. «Усе гаразд?» – перепитав. Так, сказала і першою взяла за руку Сергія. «Куди ми зараз?» «Куди скажеш?» – відповіла Тереза трохи відчуджено. Сергій уже знав, що його обіймайлику треба трохи часу, аби прийти до тями. Завів до тієї кав'ярні, де колись сиділи нарязно, зробив замовлення – Дивився, як Тереза мовчки п'є каву й усміхався. Поглянула на нього. «Ти чого?» «Просто дивлюся». «На що?» «Сказав уже просто. Тобі ж не шкода?» Прикрив її долоню своєю. «Та ні». «Уже можна говорити?» «Можна», – легенько витягнула свою руку з-під його, лише для того, аби торкнутися Сергієвої щоки. Той спіймав її пальці і підніс до губ. «Не треба. Люди ж дивляться, – прошепотіла, ледь усміхнувшись Тереза. – Ти соромишся? – Ні, я просто не хочу ні з ким ділитися нами, – Тереза забрала руку і обхопила горнятко. – Людям байдуже, що ми робимо за цим столиком. – Мені не байдуже, – заперечила Тереза. – Це наше, тільки наше, і я не хочу нікому нас демонструвати.